Bismillahit tahana min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd te gjete falendrimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala atë falenderojmë për çdo falë dhe udhëzim që kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetë tëmë të plotë të pandërprerë me njeriu më të mirë Muhammedin alayhi salatu vesselam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani që i ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruam ozan ligjëratë më fundit, përfunduam veprën e parë që e morëm për këtë vark, të veprave të zemrës dhe punëve të zemrës, dhe ajo ishte puna e sinqeritetit të zemrës. Ne përmendëm sinqeritetin si veprën e parë, për shkak të asajsoj sinonimi shahadethit për sinonimi i imanit dhe i tauhidit e cë nuk i bie sa është ndër më të rëndësishmë do të ketë edhe gjëra të tjera të asat do të kenë rëndësi të madhe shizëa për vetën sot me lein Allahu te bareke te bareke ve teala vepra tjetër e dyta me radh për të cilën do flasim me lein Allahu te bareke te bareke ve teala e cë është nga punat e zemrës është ajo që njihet në sheriaat i yakinë bindja siguria dhe moslekundja e zemrës në Allahun Subhanehu wa Teala. Bindja, që të da shpegoj me lejnë Allahu Gjellegjellalu, është shtylla, prej shtyllave të imanit, marja e disa predjetarve kanë kan thanë, vet imani është bindja. Pra nëse një njerit nuk ka bindje, a i s'ka iman. Andaj Zote Jon Gjellegjellalu hun nuk pranan prej uh, besimeve pos me bindje. Pra njerit nuk mund të besojnë 50%. Ne nuk mund të besojmë duke supozuar të kundërtën. Pra ne, ne nuk mund të themi e, i besojmë Allahut, po edhe nëse nuk i kemi besuar mund të jetë sakt. Apo ata që as i besojnë mund të jenë në të vërtetën. Kjo nuk ka as besim, ngasë shart i besimit është bindja. Para se të flasim për bindjen e dhëruar nga Zoti, do të përmendem diçka nga rëndësia që kanë veprat e zemrës dhe punët e zemrës. Punët e zemrës të dhëruar nga Zoti thotë që e xulislamu te janë thil bifes kreçka njeriu bëm bërfe bëm ni harpin zëmar mos ani nxjerr një në punë dhe zema nuk aktron trupi aktron dhe kjo e bën në pa dhe e nxjerr në në në të në të dukshme sa rëndësishmosh vepra e zemrës por trupi jon mund të më aktruë syri jon mund më aktruë dora jon mund më lujt rolin e huaj pra trupi e lund rolin e huaj ama zema nuk e lund rolin e huaj pra zemra çka kaç ata e ka Dorso na mua me fol, na mua na ushtir, na mua me lviz, na atë që ka nuk ka zemra. A zemra nuk mundet me e luajt pos rolin e vet. Për këtë arsye Allahu xhël xëlaluhu ka ardhur hadith nga pejgamberi ali sallallahu selam se sa Allahu nuk i shikon trupat, por i shikon atë që është prej a, zemrës dhe dhe punëve. Për çfarë arsye? Sepse zemra është origjinal. Dorso trupi ka mundsi, nuk ka origjinal, por dhe në shumë prej rasteve është edhe i falsifikuar. Andaj rënsia e veprave të zemrës del në pah se zemra nuk luan role të huaja. Po pra, ti për shemb mundush me rënë dikan, atë zemra e di ç'i rënë. Ti mundush me i thand dikujt një fjalë se sigurisht është e vërtetë, por ti zemra tana e di ç'është e vërtetë. Pra sigurisht e themin atë zemrë zemrën s'në rënë. Zemra tana s'në rënë. Çiku ta shohim sot me lein Allahu te bareke, te barekehu te ala. Andaj shumë rë njerëzve mendojnë se feja çndron me Thirin e të jashtë me e të uhidit. Por ajo që ka e mba të uhidit në është e branqme. Por që e mund, nëse njeri ju i largohet shirkut të jashtëm, e nuk i largohet shirkut të mranqëm, a nuk shpëtën dhe Allahu Gjelluala. Pra ka mundësi njeri ju vezër me ra në shirk e që kërkush se ditë. Nuk është kush me ra në shirk nëse nuk e adhuron një putë haptazi, apo se nëse nuk e kini të adhuruar të jashtëm. Ka mundësi që shto t'i p Se ka mundësi njëri ju me ba shirkë me zemër Veç Zoti e di Veç Zoti Gjellë Gjellalu e din Ka përshemur me pasë syrete Të sirat janë shëndruar në put Në idhul në zemërën e vet Veç Zemra e vet e di Se e adhuron ata Dhe Allahu Gjellala e din Se aje ka të adhuruar Andaj nuk ka fe pa bindje Nuk ka fe pa veprat të zemrës Nuk ka fe përshemur pa, pa dashurin Dhe Allahu Gjellë Gjellalu Andaj veprat të zemrës Janë baza e fejës Allahu Gjellë Gjellalu Të cilat vepra pastaj reflektojnë dhe dalinë në, në pa Madje, thot i bënkaj i melgjëzije Veprat e zemës janë të pandër prajra Dësa veprat e trupit janë të ndër prajra Por që mu njeri u falët, thamë 5 minuta Falët një sahat Ama, kur të analet falëmën Me qka falët pastaj? Pra kur të analet trupin, falët me zemën Rane i besojmë Allahu Gjellë Gjellë u me zemë 24 orë. Ama falni disa minuta agjerojmë, disa ditë Ramazanit uh, japim zekat disa pre pjesëve të shëshërisë jo krejtë, bajmë hajsh nësi kemi mundësit, ama si cili prejneve dhëtë mi beso Allahu Gjellë Vala 24 shtatë pa underprej asa dhe një qasë salëvizja e qërpikur. Andaj sot, me lejnë Allahu të bare kjo edhe të vazhdojmë në uh, veprën e dytë dhe punën e dytë dytë të të zemrës. Pune e dytë, thamë është jekini. është jekini, bindja allahu në Allahun Gjelle, Gjelle Gjellalu. Dhe përmendë në dhezën e filimin e këty vargu se referenës e jonë pra vendkëthim e, për marjen e shpjegimeve, do të kemi shumitës në materialin nga e, hoxha i njohër që ne përmendim shpesht, nga se për e ti kimi marë një numër të madhë të e, mësimeve. Ajo është i bënkajim e lëgjauzirë Elgjëzije hoqë a më i shquari i, i hoqës së madhë që e i khul islam të kiju din Ebul Abbas i më tëjmije të cilat janë të njohër në mesin e djetarëve për nam të madhë për djetë të lardhë për autoritet në mesin e, e muslimanëve nga se kur thuët ka thonë i bënkajimi, ka thonë që e i khul islam më tëjmije, ka thonë imam i bëketiri njërzit normal që ka një, një loj bingën në atës e qëfar ata e flasin dhe k që Allahu Gjellera është presohet që të kje bëdë këtyre njerëzve Thot Ibn Qajim El Gjauzije në libnën ti më dariju es-salikin Thot faslun ija ke na abudu ija ke në sta'in dhe prej shkallëve të fjallës Allahu Gjellera ija ke na abudu ija ke në sta'in vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej te jëndihim kërkojmë menzilletul jakin është edhe shkalla e bindjes shkalla e e bindjes dhe yakan çu do të përmend nga fjalët e shekhut islam ibn teymia yakan është kur diçka s'lviz dhe uji që lëviz i thonë muhtalij i thonë mutarib lëviz kur nuk lëviz diçka i thonë yakan i thonë yakan dhe për kësaj është më hor pasaj bindja se ajo nuk lëviz thotë ibn qayyim el-juzeyni Shkala e bindjes Dhe ajo është prej Në raport me imanin Sikur shpirti me trupin Pro bindja Në raport me imanin është sikur shpirti me trupin Pro a ka njeri pa shpirt Ska A ka iman pa bindje Ska Kështu e ka rolin bindja Dhe këllë zërë shumë e nësit Dhe të të shojë me lejnë Allahut Gjellë Gjellalu Se në Ngecim si umat dhe si shoqëri dhe si individ mes muslimanë ngecim në kët bindje. Çat Kur'an e lexojmë, çat ai ka lexuar Ubëkri. Çat Kur'an ka ka lexuar Omeri. Një din Kur'an, një din hadith, një din e Zot, një din namaz, kret një. Pse nuk jemi një societa ose pse nuk jemi si gjerrata e mëvonshme më të muslimanëve? Çka ka ndryshuar? Po sbindja. Kur gjothjetra zgdrishon. Çat namaz e falmi 100% qisha falë e bubë kërësit diku transmitohart harf për harfi qish falë mina dhe qisha falë për nga meri po ku është problematika problematika është se na s'kemi bindja ta kanë bas bindja të ashoj me lejnë Allahut djele djele bindja në raport me imanin është sikur shpirti me trupin pra nuk mund është mi thamë ndikujna që ka vdek i ka dal shpirti me trupit kjo është njeri s'ka me të mund njeri që ka i dhutë gjenazë A ti më i thënë gjenazë, i thënë kufom A po, dhe li kur i thënë njeri Njeri i thënë dhe li sa shpirti është drupin e tina Pra në iman që nuk ka në ta bindje Së në shmi thënë iman Së shka bindje Tho di më në ka jim elgjauzije Dhe në qështën e bindjes Janë daluar vlerat e atyre që e njohin Zotin Pra me qka daluar njëzë që e njohin Zotin Me bindje Por që imo Ti si besimtar i thukam Allah, besu Allahon Njani që s'fanët me dalë me në dhe mi thënë Të po, e i basënë a lajtëve Qa thëtë Po më rëgjështyve që e a lajtë Një Allah E ta shku dalomi Dalomi se kur thujë haja rësara Ti ki bindje mu i përgjigjë A i se ka që këtë bindje Pra thëtë i mënkaj me më gjëzje Te bindja është shtymja e vlerave Se por ndryshë edhe a i besënë Në atë përseptimin e vetë Thëtë Në qështjen e bindjes Garojnë garuë pra Pas e ka thon. Dhe në bindje i kanë përvesh puntorët krahët e tyre që të punojnë. Pra, e ka për çollën adhurushit. Ku i kanë përvesh krah? I kanë përvesh mbindje se sa më bindjen e madhe çajma afër Allahu subhanahu wa taala thotë, dhe vepra e kreet atyre të parëve të muslimanëve ka çën bindje. Çikon do të thotë, wa 'amalul qawmi innema kan 'alayhi Dhe pra e sahabëve, që ka qenë bindje, oa isharatuhum kulluha i lej, krejt isharetet që ka i kanë ba e kanë pa së përshëllim të bindja. Pra, kur kanë folë me isharetet, kanë pa së përshëllim bindjene, a e ki bindjene e fort, pas e ka thanë, nëse qiftëzohet durimi me bindjen, lindë prej atër e dëve i mamë lëku në fejnë e Zotë i Gjellë Gjellalu. Përsa i bashkojnë durimin, sabrin, edhe bindjen, çfarë provojnë? Sigurisht kur bashkohet një burrë me një grua, nxjerrin një në njëri, tjetër. Gjithçka në këtë donjë çiftëzohet dhe djell pastaj në diçka tjetër. Thotë më m'ka imel xoxie, nëse e martojm sabrin e çiftëzojm sabrin, edhe bindjen, çka na provon? Thotë do të provojnë për prirjen pri ë përjasin në afë. Po Imam Llokun në afë. Kryesin në fe Sikur që ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an Në surën e sejde Ajeti 24 Wajjalna minhum e immëten jahdune Bi emrina Lemma sabaru Wakanu bi ajatina ju kinun Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu Dhe për e tëre kemi bër imama Me të cilat Të cilat uzoën me emrin ton Me urdrin ton Për shfar arsye Pra thëtë Allahu Gjell Gjellalu Në kemi bërë prijës në fej Për i pengamberve dhe imameve të tjerë Kuri ka ba Allahu gjitha prijës njërzit Kuri ka ba pengamber, kuri ka ba imama Thatë lemma sabaru Atëherë kër kanë ba durim Dhe atëherë kër na jetët tona ka pas bindje A mund të apanonë dhe vizër Një pengamber për i pengamberve Vjen të një popull dhe i thyrë të Allahu A mund të apanonë dhe në vetën e vetë me thonë Unë shë di asë për vetë janë kjo të tamanë po pithiri Dhe këtu vëzërvë është ajo njëja, kër njëzit nuk e kuptojnë, se kur dikush i e bëzorët diqka, e pas taj sënë e manë, ku është problematika. Sepse s'ka pas bindje. E ka pas një format, ka pas një dje, ka pas një, një vepër të jashtme, por s'ka pas bindje. Dhe, kur të vjene, testi, testi gjunë në bindje, nuk gjunë një informacion. Andaj Allahu Gjellegjelanu i ka bërë imam pejgamberëve dhe ata imam që kanë bojashta pejgamberëve, qoftë Allahu i lan Allah me dy cilësi, me sabër edhe me bindje. Pra, a mund a mund të parlamentojmë neci pejgamberit selam të kish bó thirrën rrugt të Allahut, ai vati shkon i dyshimt. Çmë parlamento marr për shemund me vastandikush. A ka xhenatja rasulullah? Po ka, nashta ka, nashta s'ka. A mund të bë anjë ku pejgamber? S'ka mund të i mu ka pejgamber. Pse? Sepse ai s'ka bindje vet. Andaj Allahu u djellai ka marr këta risa pse aj shun prin pa bindje, shun prin pa bindje. Gjithashtu thot i Banka jem eljuzie, Allahu jallal jlaluhu i ka bor ata të cilët përfitojnë nga ajetet e Zotit dhe faktet e Zotit që i ka vendos në univers nje të bindjes. Thata laudhi ansun adhariyat ajete 20, wa fil ar wa fil ard ayatu lil muqinin dhe në tokë ka argumente për ata që bindën. Sepse shikon e vëzër, në tokë ka argumente për shkenstar sa dush, pa i zbindet. Në tokë ka argumente për doktora sa dush, a ma i zbindet. Në trupin e njeriut ka argumente për mjekët sa dush, a ma i zbindet. A nuk ka argumente zemra e njeriut për doktorin? A nuk janë veshkët argument për doktorin? A nuk është mëlqia argument për doktorin? A nuk ka oksigeni argument për doktorin? A nuk o temperaturës stabile 36 të njeri u argument për doktorin ku asë një pulë se ka trusaj me nejë 36 të ati dhe gjithmonë që ka do që i ndodhë trupit, qotë për i ftoftit, qotë për i ftoftit, qotë për i ftoftit, a jo vetë e bjebë të, të atmosfera e vetë. A nuk oshë kjo argument për, për doktorin po, ama Allahu thotë nuk i bando binës e zbindët. Pro, dalinët e bindja, që ku që da shoj me lejnë Allahu gjelle, gjelle gjellalu në, në definicionit e divetareve qadim qaim elozia dhe gjithashtu Allahu xhele xhelaluhu i ka veçuar njerzit me bindje se vetem ata udhzohen dhe vetem ata shpotojn gamesin e gjithë njerëzve. Thot Allahu xhele xhelaluhu surel Baqara ayet 4 dhe 5. Walline yuminoona bima unzila ilej wa ma unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinoon. Fadaluu jilwala dhe ata te cilat e besojn ashkata oshpall ty zat që shoqall para teje dhe në ahirat kanë bindje ah ah në ahirat kanë bindje ulai ka ala huda min rabbihim këta janë të udhëzuarit të vërtet në udhëzimin e Zotit vet wa ulai ka humul muflihun dhe, dhe vetëm këta shpotojnë te Zoti Allah na von për të udhëzuarve në botë dhe të shpëtuarve në ahirat por kjo vetëm nuk bëhet pa bindje thotim banqa im el juziya gjithashtu na ka treguar Zoti jon në Kur'an se ata të cilët do të hyjnë në zjarr janë njerëz që s'kan bindje. Por ata që shpotojnë kanë bindje, ata që hyjnë në zjarr s'kan bindje. Foth Allahu xhëlal xjelal në surën Al-Jathiyah ayeti 32. Wa idha qila inna wa'da Allahi haqqun was sa'atu la rib fiha qultum ma nadri mas'a in nadhunu illa dhanna wama nahnu bimustaiqinin. Fadhallahu xhëlal xjelalu dhikuri ushthan pra çafirëve në dunja banorëve të xharrit na xheret. Premtimi i Allahut është hak. Kiameti ka më ardh 100%. Kur ju thon atyre premtimi i Allahut është hak dhe se kiameti s'ka dyshimta. Kultum ma nedri mesaa. Kan than çafirët, Allah ju keni thon? Ju thot banorët e xharrit, ju keni thon? Ka luaran nëse dimë çka ka kiameti. Në kemi hame ndje, ka thot dikush ka, dikush s'ka, apo, thot Allah u gjeluala, dhe ata kanë thanë, dhe ne për kiametin s'kena bindje. Po jo s'kena informat, a kanë dunja vëzër dunjën dëni njëri, me menën ngrie, që si ka ra dëni erë, në rrjetë social me, me e pa, dikun dunja, se dikush për njëzëve thot që ka kiamet, që i do të ketë prishët dunjas, tjetër shka a bindet as bindet, po a i karan vesh, po tjetër, madjen sigaran veç po ku dallojm dallojm bindje dallojm në në bindje i pra di ben qayma juzia pro bindja është shpirti i veprave të zemrës e të cilat vepra të zemrës janë shpirti i veprave gjymtyrve pra kemi dy vepra vëllazë dy lloje veprave, veprave të zemrës dhe të trupit të trupit janë dekta pa punu me zemrën Pronësi nuk janë në kontakt veprat e jashtme, me veprat e zemrës ato janë dekta. Për shembull, nëse ti fallesh namaz, po ti sevan me zemër këta, ajo është dekta, kotësht. Nëse ti fol diçka, po se ki me bindje, ajo këto, s'le xhurm ajo. Ose s'le xhurm afaqshkurte. Na fat jasht çka mund si me lën xhurm. Për çemull Zot. Fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pse janë të vlefshme deri në qiamet? Me, me bindje ka gjithë ato. Pse pse fjalët e imamave që i ka dhënë Allahu gjarpësen, pse janë të vlefshme deri në qiamet? Çe ka fal me bindje. Pse fjallë të Aristotelit që janë dëvlefshme dherin kiamet? Pse minjarë në janë si vetë e ka rëzu Platoni? Ka thonë që e, e, e ka pasë të ipotezë se kitë mundi ka pasë mundët e si për johësëm s'ka thonë mundët mujna me i në gjennet dhe në funë me i thonë bara, ma bani allalë shka këtu ma bani allalë është gjëhenem në gjennet andaj bindja është thotipon ka i melgjëzije shpirti i veprave të zemrës të cilat vepra të zemrës, jan shpirti i veprave trupit. Pra nëse njëri punon me trup pa zemër, ai dek. E nëse veprat e zemrës janë pa bindje, ato janë dekta. Thotë ibn Qayyim el-Juzeyyah, "dhe se ë hakikat i bindjes, i hakikat i besimit në Allahun Xhejelalul është bindja. Pra njeriu qobe sin pa bindje në Allahun Subhanehu, wa se dhe se bindja është bosh. Dhe në silët feja, pro këtë feja vezër, këni pa mullin, këni pa bosh ku maha të diçka, shpia ka të temel, hekja të temel a jo bërë, gjithë shka e ka një temel, veturaj ka një temel, kjo ka rrike e ka kom të veta, temel, i të një shtylla, shtylla ku silët dhe maha të feja, thot i bënkajim e gjëzija është bindja, ilusim Allahun që të në ashton, bindja në zotin tonë, subhanehu, vëtjala, thot i bënkajim e gjëzija, Do të transmetuar në hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadithi është shumë i diskutuar disa betyre kanon sociale pejgamberit alaihi salatu sallam, e disa betyre kanon sociale është fjala Abdullah ibn Mesudit. Hadithun qayyim al-juziyya, është transmetuar nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë Allahu salatu sallam, la turbiyanna ahadan bisakhatillah. Mos e knaq asnjërin te idnollahin. Heq asnjërin mos e knaq te i dhun zotin tan subhanahu wa taala wala tahmadanna ahadan ala fadlillah kurkujt mos i thuj faleminderit por diçka se ta ka dhën Allah kurkujt mos i falend ro por diçka se ta ka dhën Allah subhanahu wa taala wala thumnanna ahadan ala ma lem je, lem yotik Allah dhe kur kan dhe as kan mos e nënçmo për diçka që s'ta ka dhën Allah si ku që ndodh plot pe njerëzve dhe zotë për rrogun që e marrë falënderojn shefin, jo Allah unjë le xhelal. Por bukën që a, e ha e thotë, "A mos kanë këto ona këtu dek për buk?" Allahu nuk on listë falënderimit hiç. Zoti vetë xhelal xhelal që e run. Me bukë edhe me a nuk është listë hiç. Ai to e falënderoj shefin të spija komozi jive ka dek. Kisë di. Ki, ki vazhdon me menuxhi pa shefin zbatu kur gjò. Që këtu kanë menuxhë zaketë injorantë. Që këtu kanë menuxhë edhe njerëz që kanë ndaj nga faraonit, kanë thënë mos mund kan kena jesa pa buk. Allahu xhelal ka myt. شمي قالو يا تاش هاني ولا ابو اندي الله جل جلاله بيت اسرائيل كنت سان بين سكان باس بين جسي ريسكو يم بري الله جل جلاله شكات الله جل جلاله و اذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرتا فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعل لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى Kullu min tajji veti ma rëzëknakum Va ma dhalemune Va lakin kenu enfuse um jadlimon Fëtë Allah u gjele gjelelo Kur than jehudit bite Israelit O Musa nësë të besojna pa e pa Allahin vet Pa e pa, në dëna me e pa Qikon që dalin këni pa Tane u ka bomu këtë trend Budodolloki, gazetar Fol pak vejti dy shka une Ha e nërma këtu njerëzi Por që do sen, qëfar të isha ki vish A, a janë në mëngë këtu njerëzi Në emër të gazetarijës, në emër të medij Tu tu eranu njerëz kot te kot. Dhe pastaj normal se aty ka zonë lloj budalloki. Kush ka ardhin ahirat me na kallëzuar? Ke okay, ka zbuluar Aristoteli i madh çka kush ka ardhin ahirat? Ka na kanar plot, ka na ardhin ahirat. I pari vetë re pejgambër selam u ka na ahirat oj kthier. Ne ka kallëzuar. Po kipi ku ka dalti? Ka na kallëzuar neve kiku ka dal. Ti ka ka ardhin ndunjo. Ana njerëz janë, janë njerëz i palacë, janë njerëz pa vlerë dhe Normal se sot jo është mundësu si të gjithë pavlerit me dal Në televizor dhe me kalëzuhë Me kalëzuhë diqka Thotë Allahu u gjelevalet Thanë biti i shrajtës besojnë a pa e pa Allah Thotë Allahu u gjele gjelelu Ju murë rrufeja ju myti Ja u gjumë një rrufeja dhe i myti në ven Thotë Allahu u gjele gjelelu Pastaj Pastaj ju në gjallëm I ka në gjallë Allah I ka murë shpirëtin Prape kanë gjallë Popol, komplet do lezë Popol Pse? Pse i kanë gjallë? Dekës Para dekës, riskut Allah dhe tu dija ti di ka munë ndor Ti sun des pa thanone Po me ditë se tha trupit Dehydrojnë komplet sun des pa thanone Me ditë se kitë dënjaja thonë Qikis ka me hangër buk, nësatë Allah ka me hangër Ce da ba ato dhe se Ta shte orina kët e dinda, te bindja është mua beti Dhe ato qështu kanë menu Si mështë jetë faraoni, si mështë i bindë, mi këtina jesë mi pa buk Allah dhe thotë Vdis komplet, he, jo buk, vdis Ja ka mur shpiti, ja ka k Çaj ka thon, ta shtaprovojna falënderojnë. Hajde, mund si tjetër me falënderoj, pas sa që ka thënë. Wa dhallalna aleihul khamam wa anzala aleikumul manna wassalwa. Dha aty ja u bënam kodrën hije. Dhe u azbritam, ja u azbritam mjaltin edhe mishin e puumbit. A po rris këtu tuta? Çe ku e kia? E ka myt? Ja ka e ka ngjall. Çka i thuash, Buk, çe ku e kia? Mjalti por nuk janë qetuar derisa kanë janë çumë atë që kanë mësuar. Edhe kur janë taku me Musa alaihi salam i kanë thënë, kimjali i mirë, edhe edhe plumbi. Amanë na mësuan me keps, po ka kep. Uthra ska, zarzavate ska, pasul ka lip. Allahu jega për me, kinë për me te fjalë Allahu جل وعلا, "وإذ قلتُم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض". Kur i thanë, "O Musa, na zbojnë asha me mjaltë. Në doin ata shka janë zer toka. Dhe këu mba zonjësi. Ult, sigurisht po për, për shembull në na vin domethënë, po jo, çish murët banjeri për shembull me shkumë mor fenë diçka sa hoq. Sepse njerit i shkon nga ata diçka e ka në nivelin e vet. Por çimo pse shkonte i bën te imia rahimehullah. Së shkonte i bën ka ime xhajnalto, së namrin. Çka bën? E gjeni atë dikun në Facebook, thotë shëreve çik shkronkë. Ona mas atë niveli 8 atë diçka që ti. Amba ti nuk shkonte imam i pse? Përsi imamin nalë të qonë Muabejtë dhe disë mund është me mërije Andaj shiko Këta ishim su me ketë Kanë punuë Hizmeqarë faraholit janë konë Allah ka da është mi bo zotni A ma dikush është i pa Gatum mu bo zotni Andaj sahabët e pengammerit A.S. janë zotni të dunjajës Allahu gjellu ala i ka bo Thot pengammeri A.S. Fe in në rizk Allah Ila jesu kuhu hirsu harisin Sepse riskone Allahot Nuk e sjel zel e i punëtorit Ndikush Pse i jep zor Si dhe që ka me mor ma shumë A nuk kemi vëzë e sot kone teknologijës Punan njani dhëtë sa atë Këputë të të punu Me duk me ajë tjetri Merë pare sa ka me mor kita një imrin Një dit A nuk ka njërzit miliarda që kje Edhe 50, 50 herë mundjale Më, më këtje me qatë zana Shka e ka kur që të pare së një ban Po Çe i bije se furnizon kush? Njëri dhën internet dhe i ban milionat. Ky tjetri 60 vjet i ka bota natë të ditë ka punu, s'kamuhet me bëha ato parë. Për sa raza i vlezën? Sepse thot pejgamberi Alaihi Salatu Wassalam, kur ti jap zot, çdo mëvon se ta bër riskun. Ka tha Alaihi Salatu Wassalam, "Wa la yaruddu anka karahiyataka leh." Zaic kat kainati s'n tanardh riskun. Bonëzi thonë, "A be filani" Vesh mundesh me qyrëseje kur joti jeto. Vesh mundesh me qyrë syrëtin, ama jo me. S'mundesh me porzi diskun Allahu xhel xhelalu. Ka thane Ali sallallahu alejhi wasalam, "Wa inna Allahu bi adlihi wa qistihi ja'ala ar-ruha wal faraha fi ar-rida wa al-yaqina." Ka thane Ali sallallahu alejhi wasalam, "Allahumma dretsine vet, me dretsine vet, e ka bo shpirtin dhe gzimin ne knatsi dhe bindje." Po kuoz ajo ai ka e e gzimit njeriu knaçsi kur ka bindje ka thon uja alal hemma wal huzn fi shakk wasakhat ka thon dhe ka lan allahum edritin e vet brengen edhe pikullimin ndyshim edhe nidhim a knipalla ze kunjere bindet me ka bindjet ne riskun shka e ka ardh tho se ta mos paske caktu zoti knaçet me çato a mundesh me vranu kur ai menon se riskun shka e ka marr se ka marr sa duhet du ta la me marr por sa ti dha allah sa duhet Shka ban? Mërzitët, piklovat, idnohet Allah, pengamës në dhëtë, për drecisë o kjo okay. A shpo do mu binë që të ka caktua Allah, po Mërzitët Mërzitët A në dhe thotib në hezmi rahim me hullat A i cili A i cili Nuk i binë dhe të dvërtetës Gatë ka mu më mërzitaj Por qemu Njëri cilveze nuk, nuk binë dhe të për qemu Nuk binë dhe për një dvërtetë caktume A i gatë ka mu më mërzitë Për shemboj, marrni shembull praktik. Në sinjalin për shemboj thot, unë s'du me pas natë, veç ditë, veç punojta. Heç mos vjen në natë. Çka i thona? Gat kimë morzit, se në natë avëm për natë. Nëse njëri thot, unë për shembull, unë për shembull s'du me pas ditë. Ditën e të largohet komplet. Çka i thona? Munësh më morzit, më gat ditë kam ukon. Kështu është edhe feja. Nëse do me largu fejen, gat më mërzit, gat, më mërzit, pse, feja, gat ka kimë morzit. Ajse sa gat deri në qiamet kimë morzit, se feja kam ukon. Amana kena me punu për me largu, punos sa duhet, largohet ajo. Kan punu njerëz më të fortë te, ti, ti jepni palasjë i vogël. Sunu na e he këta këta fekë kurgush do të thënë. Dhe njerëzit shumë interesantë, hipë lejo histori, para se më bëj i brat për dunjën, para se më bëj cirkus për dunjën, hin lejo. Çi që njerëzit sa forcë ka pas Hitleri çe gazet. A ka provu me ekfensë ne gazet. Këtë çetri, lejo, histori ka ndodhur, dia ka ndodhur. Pargje, hin lejo. Ky çetri paska pas çkaç forcë. Pas ka tentu me bloku fejën Ska na blokue Kush janë monës që me blokue Kush shumë e tjesht Por njëzit nuk kanë Nuk kanë bindje Anda kjo është ajo që ka është rrshmetuan Ka pengamberi jonë Sallallahu aleyhi Vasellem Thot i bën kajim El Gjozije E bindja është e, Shoku I ngusht I mbështetjës në Allahun Gjelle Gjelalu -Gjell Anda e thot disa djetar E kanë komentuar mbështetjën Allahun Me fuqin e bindjes Me fuqin e bindjes megjithëse thotë e vërtetë ta thotë më mungon i mëxhija e vërtetë është se mbështetjen Allahun është fryti i bindjes. Qëse do të vim në një prej veprave të zemrat mbështetjen Allahun. Çysh mbështetot njërin Allahun. Por shum tëm shtetës karrika. Po çështos mbështetës Allahu, xhelo xhelalu. Çysh mbështetot njërin Allahu, do të ku vim te mbështetja do ta shohem. Thotë më mungon i mëxhija. Disa dietar kanë thënë kur e kanë komentuar bindjen kanë thënë bindja mbështetja. Mi bona kuzmena te venevat fot en xjer sy frut mbashetin Allahu subhanahu wa ta'ala naditad Allahu jella jlaluhu na kur'an rasuluna namel ayete 79 ku Allahu jella jlaluhu bashkon bainden ma'uzini fot Allahu jella jlaluhu fatawakkal ala Allah inna ka ala alhaq almubin fot Allahu jella jlaluhu anamel bashdatu ta Allahu sepse te jen të vërtetën e qartë, falhaku është e yqimin. Ado e ka kërkuar Allahu xh.j. në mbështetjen me me bingjin, mbështetjen me me bingjin. Do gjithashtu ka thënë Allahu xh.n. i Ibrahim, ayati 12, "Wa ma lana alla natawakkala ala Allahi wa qad hadana subulana." Falllahu xh.j.l. kan thon pejgamberët, pse mos mbështetemi natë Allahu kur Allahu na ka udhzuar në rrugët, kur Allahu i ka udhzuar rrugët, rrugët e tona. Fati ibn Kayyim el-Juzeyni gjithmonë kur bindja arrin në zemër e ndriçon zemrën dhe e shkëlqejn pra kur hin bindja në zemër e kaplon zemrën dritë e madhe dhe e kaplon ndriçim i madh dhe e kaplon, kaplon shkëlqim i madh dhe largohet prej zemrës kur futet bindja në ta çdo lëkundje çdo dyshim çdo hidhrim çdo mrzi dhe çdo pikllim që i bie si cilinieri Çaj i mërzitshëm ka prej mungesës së binjës në Allahun çaq çaj i mërzitshëm. Mënëvëzë kët paralelë, gjithmonë. Banëvi. Sa sajë... je? 1 minuta. Çaq ç minuta. Përndryshe, njerëzo kur e di se gjithçka e ka në dorë Allahu. Çka e mërzit njerën? Çka do të ç ka ndodh? Për etmirave dhe të kshijave në jetën tande. S'kam ujt mendon ndryshe? Thot për nga mërë alë i sëra dhe selam Gjefët i sohëf Janë tha letrat Boja ka ra në kader E ka shkrujt Boja, ka lemi, ka shkrujt Ka mendohet që shtu, që shtu, që shtu, qdo detal A mund është ti me shku me prajka tje? Ti a e kipa kur shkru në librën ta në së në fshim Së në fshim Dë se shkru në me, me silograf së në fshim Zajo Boja, boja Ma letë të shko që vletën Se me e fshije Po nëse ti së në shkohë që më fletën tane Kënë shkohë me silograf E ashkë A më në shkohë me e fshi kaderën e Zotë Gjellë Gjellë Andaj të të të i përnë Gjell kaj me gjëzije në li për tjetër Thotë kaderën që ka shkujtë Allah I ka mendohë Vesh dërzojë Vesh të u, u të kri Qështu që ka shkujtë Allah Vesh të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Zemra, plot dashuri për Allahun Subhanehu etjala, Dhe frik për e ti Dhe knatsim e Zotin Dhe falenderim dhe ti Se Sa e ka bindje Se gjithë shka e ban Zotin Gjithë shka më vjen për e ti Gjithë shka shka zëmë vjen për e ti Ane ka tonë sufjan e thori Ti nuk mërim shkall dhe bindjes Deri sa ta dysh Sa Allah kur stja pa të dhon Ski bindje ti të plot dhe risa Bindë është qërë Kur Allah osa të më dhanë Aja të më dhanë shumë Sepse një prej pre dhënjeve është privimi Një prej dhënjeve është privimi Edhe kemi përmejnë vëzë shumë prej shemble Për shemble, ti e ki fmiën Tanë përdore Fmiën nëziton me dalë në gjatë dhe ti e manë Kalon kërri A i ke dhanë, as i ke dhanë Fmiën a thotë sumla me vrapuë A maska i dhoti ka të shkil kërri Shembë Allahu është më ma i madh dhe më ma i lartë. Allahu shpesh na ndal në, ndalë. Sa ka të çelkëri, ndalë, si nuk e viturani sprovë të madhe se nuk e ka bajt. Andaj sa provime për Zotin janë dhurat apo na se lezojnë azor në mirë. Elusi vallahu që Allahu të na jap ë kuptim të thefs. Thot ibn Qayyim el-Juzeyya, kur do të jenë bindja në zemrën e njerëzit, mbushët me mbështetjen e Allahut Xhenal Gjell Xhelalu dhe kthim te Allahu Subhanehu Subhanehu Teala, pas ai thot, bindja është materia e të gjitha hallëve të fes. Kred brumi me të cilën marohet diçka prej fes, brumia binjes. Pra nëse s'merr nga brumi i binjes, skipi vajes kurjo. Thot ul hamilu laha dhe binja e ma. Binja e marrëm, binja e ma. Se pa binje as i s'nuk vao. Pastaj thot ibn kai al-Juziye kanë diskutuar dietaret Por një meselë tjetër. Dhe ajo është se bindja, a është gjë që fitohet me me takatin njerëzor apo është dhurat hyjnore? Kan diskutuar dietardh. Bindja a është vepër njerëzore që arrihet me sebepe apo është dhurat hyjnore? Thot kan vën disa brejtëre. Huwa al-ilmu al-mustawda'u fi al-qulub yushiru ila anahu ghayru kasbi. Ka dhënë disa për i djetarëve Bindja është Ilmi i vendosur në zemra E ka për qëllim Se sfitohet me dorë Se nuk fitohet me dorë Ka dhënë sehli Ka dhënë bindja është Shtimi i imanit Dhe s'ka dyshim se imani Shtohet dhe paksohet pra me vebrat e njeriut Tha di më kaj me gjuzhje Ndërsa nëse flasim me Studim të përpikt Në këtë mesele Themi se Bindja fitohet me sebepe njerzore nëse i shikojm sebet. Ndërsa nëse e shikojm vet bindjen, ajo është dhuratë e Allahut. Edhe ja. Thotë, nëse e shikojm vet bindjen ajo pi e Allahut xhënëlalut. A çish e ka fituë e dhe çish ka ardhur te kjo, kjo ka qenë që ka lëviz nda sebepi. Kjo që ka qenë që ka lëviz nda nda ë sebepi. Shireti ma i qartë i kësa që leo dhe zër, një riu, insani vetë. Qa është kjo meselë dhe zërë? Kjo meselë është të, shtë ashtë në duvullë për bingën, bingën në zemër. Ta është bingën e e mërë, të e është në zemër, e fiton të diqish, ata jep zotit gatshme, kanë diskutu. Tho të vërtejta në këtë meselë, dhe kjo është mendimi e lisonetit, dhe... Si imani, ka print nona dhe baba. Emir, a ka mundsi di kush me thon? Unë e kam kriju këta doni bapto, unë e kam kriju këta. A janë do palacë që zi në volba? Realiteti është Allah e ka kriju ata. Ti çka e bë? Ti ke morëse bebe. Baçaja jote, që e njerë. Nëzir... Uin. Rabbul Alamin. Allahu Jellala. Andaj neri është dhuratinore. Osh të edhe sebeb një zot Sepse qipëzimi i babes dhe nanës Ka qenë sebeb marë një njëri Po kur ka dalë mu njëri Osh të dhërat për Allahu Argument? Argument Po merët i një uj që është që që që banë, që Që që që ka pa Allahu sebeb Banë një njëri Banë njëri që e uj Uj ka du njës e sa du sh Banë një njëri, ama jo Qka të dhejme në e, desa doja Allahu Edhe bindja Bindja ka sebebë që ti i ban bash disa sebepe vjet bindja. Nëse realizohet bindja, ajo është dhuratë e Allahut subhanehu ve teala. Thotë sehli ebtida'u al-mukashafa sikur thotë fillimi i bindjes është zbulesa. Do të doja do të shpjegoj më konjë më vonë se çka është çka është zbulesa. Sikur që kanë kan thënë disa prej të parëve të muslimanëve, kanë thënë la ukushi fal ghta'u mazdatu yaqinan. Kanë thanë disa prej të pareve të muslimanëve Sikur që ka orën nga Amir ibn Abdiqais Ka thanë me muqel perdja a khiretit Sumështohet hqbindja Që ka dosh me thanë Që që tash me orën me Lekull Mauti Une, une binda për andejë sikur të piknena që jam binda Pra ajë nuk vashton mu bindjen Pra nëse tërhiqet ka thanë perdja Edhe dalë në khiret Une e di atje që ka si kur tash që e di sum shtoj të bindja ka pas për qëllim që kam bënë një të fortë atë çka ka ka premtuar Allahu subhanehu subhanahu wa taala tanëvezeb ibn Qayyim e juzi do të thellë fjalët e dijetarëve të muslimanëve në definicionin e bindjes iqinit çka është bindja do të më ditë çka është që pasaj ta ta shikojmë rëndësinë që ka edhe çopeshën që, që ka dhe si arrihet kjo dhe si realizohet kjo Dhe çfar çfar rol e ka të ndryshme në në jetën dhe mbarëvajtjen e shëndetit të imanit të besimtarit. Thot Imam Qayyim el-Jauziya, thotë në definicionet e dietarëve që kanë ardhur mbi çështjen e yakinit. Thotë, ka thon Ibnul Khafif, rahimahullahu teala, ka thon bindja është tahaqqukul asrar bi ahkamil mughayyebat. Ka thon është vërtetimi i sekreteve me gjykimet e gaubit. Pra kur ti bindë është në gajbë Kur ti e vërteton në bindje Me bindja qëka është në gajbë i në Allahu Ka thonë Ebu Bekër ibnu Tahir Ka thonë bindja El ilmu ju a rridhu hu shukuk Wal jekilu la shakkefi Ka thonë Qëka bindja? Ka thonë shikoni Ilmi fërkohet me dyshime Ka thonë ndërsa në bindje nuk e fërkon kërgjoh Me gjithë se kjo Nuk është është akta një mbulim absolute, por sa për ta krijuar një syre të e, perceptimit. Ka thënë ilmi, dia, për shembull. Nëse vjen ti ka thon dikush nën në i lij. Unë fillojmë vendin kanë ndodhur kështu. Ti tamam, thotë tamam, bindës kanë ndodhur kështu. Vjen i tetë të thotë dobës kanë ndodhur kështu, s'ka ndodhur Gjojiç. Çikët ilmi ka kemor pit parrit, i dyti ta fërkon. Nëse gjeni i 2 i 3, thotë se si i pari ta shtonë bignjën e të parit. Në si ven i 4 dit të thotë dytit, ta shtonë bignjën e lajmi dyt. Sa ma shumë njerëzit që të vinë lajme dhe të japin për një lajme, të caktum, ta shtonë bignjën të ajo. A në njerëzit në bignjën janë, në më në shkallë, shkallë, shkallë dhe janë në më njërë të, të ndryshme. Thotë i bënka jim e lëgjohëzije. Thotë dhe dhe disa djetarë, bignj Për të Allahu Gjellë Gjellalu Dhe s'ka bindje La ju sakin u kalbën Fiji sukunun ila gajri Allah Bindja nuk rritë të një zemër E cilla nuk qëtësot me Allah Pra kush do që nuk qëtësot me Zotin e vet A i s'ka bindje Nuk ka bindje të Zotin vet të bareke Të bareke Thot dhënnuni Pre djetarët të muslimanve Ka thënë bindja Ndë njarë djetarët isë qarojnë Definicionit të gjërave me, me shembuj dhe rezultate Dikush të të shëroni diçka me përcëptimë Qy shdo këtje, të avizaton fotografien Dikush, por shemo marrë gjdo sen, marrë qka dush, marrë telefonin, marrë veturë, marrë shpijen Si të cëli e këshirë nga anë e vetë Fëmija e këshirë, ndryshe Inginjeri e këshirë, minjarë dhëtë, tuk gabime ka A, Vjen, shemo, kujtësar i shpijes, që si të shka këshiraj Si të cëli këshirë të shpija, të një shpij, diçka tjetër Anda jetara dënia arti apo ndëmnicionit. Er Diku është ajo rezultati, kjo është për menait këtu, por më qetsu këtu. E kështu më rad. Diku është ka shtëpi për me flet veç. E ek, kshit celip, e e xhir nga perceptimi vet. Thot dhunnuni, bindja thirr në shpresë të pakt. Paku njëri ka bindjen Allahun xhel xelaluhu, ai shkon munzim e pa shpresën e gat. A mund njëri që mos pa bindjen Allahun xheluara, a më shpresat i ka për shembull na edim se këjo met Kjumet, sa e ka me satarën e jetës sa e ka me satarën e jetës e ta është ne kërë edhim se maksimumin e ki të edhejt maksimumin, me satarja apo apo rral diku shkon një qinë vjet ta është pa, parame no kje e di me bingje se ma shumë se një qinë vjet une veç, veç një storit të shkrufësha që une me jetu një qinë vjet a ki sa i ka shprejësat për 300 a, a ka bingjen Allah unë që ki Në një njëri që kanë bindje Ja shkurton, shpresëm Por njëri vëzë që kanë bindje në Allahu Gjellë Gjellalu Më rezultati parë cili amini her Mësë banë planë e ti për 500 Këni për të sa njërë vëzër Banë planë e për 7 generat 7 generat folaj E kisë tërnipi jam dhe s'ka me pasë buk me angur Nënë se ki Planë e ti ka o, Sa ki me e tu, odo? Sa ki me e tu? A ki për të sa njërë si dhe këtë ka, problematike kanë qoft kur desun a ki kujton, ti kujton se këto vazhdo këto al xhatirat të mendim të cilë të njerë. A keni pa këjo e pordorën jo, këta ato shka vajtojnë për kajka dhe punojnë dashnorëve vetë. Qoft vdesun ti knashu, de ma ki kam shkuar gjën hotel, kam me këshill taçi që kam u knash këjo. U po, di nazap ki me shku ti atje. Ti she ki galën çka në ndodh këna. Janë çështë dhe disa komunista, të cilët thon se dëvdesun e tasho ju çish keni po, ja, me ngërbuk. Po ti galën ton ke me pas atje. O të shatë të njëshë më vërë O të shmirëshë më me njërëzit Për nga mela lë i se vajtë se në qërë ka tharë Në shtrëngimin e parë që e ka njëri më vërë Ka me shtrëngu vërë Qatë shtrëngim që ka me pas njëri Që ka me nu? Aha buka, aha zërë atja a, a, a, a janë njërzit në menë që ka folin Unë e dëvdes të ashoju që ka po bani Që a kena me bana Po të si ki ka i lën tonë që ta kuptoje Na kur d Në nuk kena më gajlë në dunja në shka ka Sipësi në kena siklet tjetër Pengamel a.s. ka than Nëse ditë shka njëri kërkon me arke dunja Vesh për një sen, mi fal dhe dhe qate Ama ja me për në në dhe qate Ja, ja, ja Vesh dhe dhe qate namaz mi fal e, Kjo është bot kuptimi I njëzve që Nuk e, nuk e kuptojnë Allah u gjiluala dhe Akiretin Ka than, dhun nëni Ai cili ka bindin Allah u gjiluala Ja shkurton shprejsen Një qadha dhe qesri i amelit dydu ila zuhdi dhe shkurtimi i shpreses ja ja bën thirrje drejt bezdis pidunjos çdo pidunjoes mo por çemoll kur nje di para me do çemoll eku nuk osht hipotez e e paralizush po je bdes paralizushme çka do se ti vdes neza çka do se na vdesim neza çka do se ti semeln sa baje do kjo është shumë e mundshme shumë e mundshme mos me vdek ne me me vdek nezon dhe një religjioze që e di se mundësia po me vdek nesër sot çfarë lakmi ka por çhemu për të mirë po të kësaj bote diku është anë dhe mos na tot po sem do tut për kjo realitet sa i xheket pit i kafe sot sa ha që nesër atina në nesër kam ardhur për ne e lutim allahut që të jetë më i mirë ama aka më arsh kë nesër do të vjen i nesër Në një njerëz e thë ditë se shumë shpejt vjen çajonësa që, që ti i lekret kompleça kopin e Zojë dunjaj, ka thënë dhununi e çe kjo e ban më së dashkuhë kopin e dunjës. Pastaj ka thënë u e zuhulul yuritul hikme, ka thënë se kush nuk e do këtë dunja e arrin urtsinë. Nuk ka në njëri që e kishë dunjajën si diçka të shkatrruar dhe në njëri i cili ka e shaj dunjën si diçka të lulzuar nuk folën nisoj. A fol në njëri që dunjën shashi ka mushkatruar? dhenier i cili e shaset këtu kena më knazna Henez a gni po eksta vetë ka po ka thon Henez na kena më knazç si, po po Henez ç'i çto anë më notijë Henez kena më knazna si punon kama më nxitse çoti pi, pishati vet më kallzon ai kallzon pralla ti të vjen 17 vjeçare me folçë ashtu të vjen marrë a 70 vjet i ka po kam u bau thot mirad inshallah urinia çfar urinia ç'e lar urinia urinia do të më nxit në adhurin Allahu xhelel xhelel dhe më i pas tut Allah jo knaznu ju zban kështu Kjo është gabimit madhë Thot, ibon Kajim, thot, ka njëm e gjëzija, thot dhënunin Ka thonë vëhjetur i thunë nadhara fil awaqibi Ka thonë dhe kur të arrije urësien Kjo i atrashëgon studimin e përfundimeve Studimin e përfundimeve Andaj kër i kanë pa dhisa të partë për i muslimanre të mërzit shumë Jo për dunja, për akirat Edhe i kanë thonë, qka të spot banë rahat Qka së pot banë rahat ka thon funien sepse urësia ta trashëgon fundin njerëzit që janë në urt thot unë smira me sot unë jam dëshir mase kur vdes që çka më bëp puna unë jam dëshir kur dal para zotë që çka më kam punë sot tash ket prall sot do shkete të bë viçë që ka thënë allah ju el hak muttakatur hatta zurtumul maqabir ju jeni tash të angazhu ku shka parë mazum aba ju jesta shtini me krenari Po ka tha ndërë i sa të hinin vërë, që a të arnalet A kini pa dë një herë një anë i për më vërë a që të ushtime ti e për Ku shka farë më shumë? E aska, shka foli sa dushë? Shka foli të t'i ikon fukara Ti ikon zëngin, së t'foliq Pse, sepse njëri u i urë të vëzër qëfar ban Thot, njëri u i urë të dërnune e shikon funin A funin vëzër është të trishtu shumë Ka tha më bërë a.s. Inem E luqim Allah për fund të mirë Ka dhanë dhënë nëni Vë thalatë dhëtë min a'lami ljekin Ka dhanë dhe tri gjera Janë shenjat e jekinit Tri gjena Dhe këtjo uh, e dhe zërë përkuvizim Cillat janë Përkuvizimet e bindit Qka në një bindje Ka dhanë tri shenjë argumentojnë Se njeri u ka bindje në Allah ungele gjelalu Një Killëtu mu khalatat in nës Fil ishra Paksimi i përzirjes me njërës nëndeja Që i bi jo vëzër nëse e bojna një sondajtë vogël Ne jemi me njerë, prej njërës që s'kemi shumë bindje Përshka këtë përzirjes së shumët me njërësi Dhe ma e kejtë që se kjo se na së në rina pa njërësi Ma konkretisht nëse do në me mërvesh ku së në rin pa, pa pi kafe Që kjo i be ajo Pse së në bëhën shrahat të shpija Të hajnë murët Që kjo bindje, s'ke i bindje Pse së nërë ratë të shpia? Pse së nërë ratë në gjami? Pse ma lezet anë qajtore së në gjami? Pse? Se pse s'kemi bindje. Andaj dhëtë, që njëri ka bindje është, e pakëson, ndenjën me njerëz. Dë bashpegoj i për në kaj me gjëzje, se kjo du të më po me masë. E dyta, ka thënë, u e tërkull medhilehum fil e atyje. Ka thënë dhe praktisia e falëndërimit, ndaj tëre gjatë dhuratave nuk e mban mendën vazhdimisht të lëvdata. Vazhdimisht të lëvdata, as madhiti as madhiti. E kim vënë këta. Ka thënë wa tanazzu an dhamhim inda al man'i. Ka thënë dhe më ulargu, më largu, më pastruve vetën gjat kritikave, pra mos mësht, kri, mos ti kritikosh njerëzit kurdh dojn. Pra mos më ushmirës me lëvdatat e tyre, e as më ushmirës me me ë krit, kritikën ndaj Ndaj tërë, dhe ka thanë, gjithashtu janë edhe tri shenjet të tjera të cilat argumentojnë për bindjen e njeriut E para e nadaru il Allahi fi kulli shej Ta shohosh Allahu në gjdo sen Ta të, të kujtohët Allahu në gjdo sen Ua rrugju i leji fi kulli emrim Dhe të kthej është Allahu në gjdo pun Me gjdo pun e vetë Allahu në gjelalu Ua listi anë të bihi fi kulli halin Dhe të kërkosh në dim prej Allahut në gjdo gjendje Dhe kjo është patë kecilë dhe jona Këllusim Allahot në përmison Kër ne gjëherë kër kemi ndo një nevoj Njerë i morë me kejt Shka du të mi morë, i thirë me kejt Telefona që kemi me, me thirë Edhe më funë me thonë E, eh, isha Allah dhe Allahi Dhe me, sh, me tragoj edhe Allah u gjelë i gjelë O ma ti ke bërë, ke që ka pas me njerëz A qëkon me njerë i pari të Allahot Më sa një nuk ka probleme dhe me thirë di kanë telefon Se se nuk vjen në desh Se bebi me, me Po kam e bë Allahu di kanë sebeb, ama Zodiqun e gjen gjithmonë, sepse vë Zot është një pyetje shumë e madhe e cila i rrezon këto teori të çkon me një. Po be Allah, filani e krimbe unë e dije. Si dush më e heq dyshimin e kësaj vezvese, ama filani be esos, une e sosun e di Jezus, veç banë një pyetës, një pyetje. Allahu mos pe dash, ama e sos filani. Këkputën rrai. Andaj kuptoje. Ama unë i thiri pas vetës që janë për kët punë të peqis të mos pe dashur Allahu, a e sosim punën? Allah thotë, as ja, bëhet kjo punë. Andaj thotë dhununi, shenja e tretë është në binja që çdo sa njerë i me kërkundi për Allahut subhanahu subhanahu wa ta'ala. Kjo lëshon njëra nga uh, definicion që ka ardha dietarët e muslimanëve. Fabb Junaydi, rahimahullahu ta'ala për dietarëve të shtuar të muslimanëve, sikur që e ka theksuar kta Ibn Qayyim el-Juzeyye, ka dhënë definicionin e bindjes dëvenirë vëzë. Binja, Binja. Ëh, uh, e von Kairos përfaus spielte IV Prave. Diëtarët e muslimanëve kanë kushtuar shumë rëndësi në kësaj vëzë. Shumë rëndësi në kësaj. Sepse Binja vëzën nuk nuk arrijet lehtë. Informata arrijet lehtë, Binja s'arrijet lehtë. Për shembull vëzë. Abu Sufjani, i cili ka qenë kushëri i Bejnga e Medit Ali sallallahu alajhi wasalam, tase ne ka thirrë Abasi me besu. E kaprute Bejnga e Medit Ali sallallahu alajhi wasalam shlirimin e Mekës. Dhe ka thonë, hindhu e shadetin. Dhe ka thonë, eshedu en la ilaha illallah. Ka thonë, dëshmoj se nuk ka Zot që meriton adhurimin përveç Allah. I ka thonë, disa, po pse dëshmove? Ka thonë, po ki lati dhe uzeja me paskon Zot, ta motim kishin një muhe. Tja si të paseve që Muhamedi po fitona. Po, une ki Zot i jam, që ka e adhuraj u ne? Ki mu paskon Zot, motim kishin një muhe. Po, ja Allah, përni muhe muhamed, nësa pro ki jemi, o është batilë. I ka thënë Abasi Vaçdojë Vaçdojë e thujë e pjesën 27 dit Ka thënë qka me thënë Ka thënë thujë e shëllu enne Muhammed e Resulullah Thujë dëshmoj se Muhammed i dërguar e Allah E ka thënë që tu pak Ja, Allah si am bind Elm ka pas e, U, u kuriu në peshqot që i dërguar e Allah Ka thënë thujë mjeri ti Ka thënë ka dahlë se s'kam bindje Prytë Ka thënë në zemër kam Allah dishka Kanë thonë djetarë kërë në komentu këta, kanë thonë se janë kushëri, dhe kushëri të me zveti, a ki bada, përën e kushëri për e kam këta, kur u bonki, qështu e, e kam pasë të dharap, ki i onja, i hui, a i mirë, andaj meke, përënësa më është, mekki, është mekeli, me ki, është me keli, me vendlindje, a, ku shë varësë, 450 km larkë, kjo dënjohë lark e kan atje? qështu të të kaimë e gjëzije, 450 insanit nga ti nuk e dhe, a dhe ka dhe, po Muhammed Resula ka dhe, ka dhe se zemëra ala, ka dhe, dhe thuhu i e mirë i ti, edhe pasaj ka Ande, dhe. A dhe dhe dhe dhe, shikoh, uh, bindja nuk u punë e le, bënja nuk u punë e le, por që e dhe dhe uh, dhe, njeri dhe dhe dhe, shumë informacione i ka, po bindja është ajo motoriska e lëvizat ta, cëli pine, dhe dhe dhe nuk e di se namazin që a mi është majulleshtë të dëshpia, Çka të bën më fal të shtëpia mos me don xhamin. Bindja. Bindja e vogël. Ai që li pa kur po vjen tërmeti i cili pak na shton bindjen. Apo ti fali pas vak xhamishtash. O çai çai Allah para se me dhrit tokën, çai Allah mas e ke dhrit tokën. Njerzit kur smuën ose çfar thoin, saçnoshna, kanë ve bog këta dhe këta dhe këta. Saçnoshjet e ndron prapë. Pse i bë bindja. Allah vetë bindja është punë, punë e madhe. Foth Junaiti. Foth Allahu më sheroj. Këtë dhe ljekinu, huë stiqraru lë ilmi lëdi i lajën qalib, wa la ju hawellu, wa la jetë gajjeru fil qalbi. Këtë dhe në gjunejdi. Këtë dhe në bindja është përçëndrimi dhe zënja dhe në ilmit, i cili ilm nuk lëviz. Kër zëtë dhja dhe në zëmër, këtë dhe në bindja, këtë zënja dhe në. A ma ka mundë si veshme të kaluë, si informatë. Dhe bindja qka ashtë, qikodhës e shpa shpegini nga o Ka thonë, vjen dia dhe kalon Nëse zë vend, që kjo bindja Kurzoj e vend Ka thonë, e kurzoj e vend nuk lëviz Nuk e shëtit Njeriun Ka thonë, dhe nuk ndron trajt Dhe nuk ndryshon në zemër Kjo bindja Se bindja dhe nuk ndryshon Por qemu, ti e ki bindja se, se që kjo an letat Që kjo an tavolin Se ti e njeri Por qemu, njeri me thonë A me apo mundi orë të, të binj dise si njëri. I thua hallave të ndan pas një orë zonë binjë si amnjere. Çka e bën mës me të binjës si njëri? Po shem sot është shton, apo? Do mundi më shiten në, në, në telefon. O është ton. A mundun më, më na binj dikush se sa është ton? Pipara si mundosh muhabit. Çka ke më sot është shton na dy lahan. Në rregull, vinë katër baz njerëz dhe thonë, është ton ve, jo është binda. Pse binjë çka ke let? Sepse ditët nuk ndryshojnë në në diet ato. Minisë katërve na këtë kanë harruar, këshir kalendarin. Keep me the. Another the bindingja është ai ilmi i cili ka zonë vend. Ka zonë vend se ti për shemb. A mund të dikush ti e mas 40 vet më binding me thon, shiko, që 40 vet e gipasën më çshtu po vesh ora që na vona me tyje. Haj gona që na bó. Ka dorë adat bindingjësi që imën çshtu. Çka i thute? Sosë s'është mundur kjo, pse? Sepse ose amunë për shemb më thon dikush ti, ty, ti je. Mendon për shembull çfarë do të më von bindja. Emëtojm, për shembull, ti ke bë 40 ditë, pasazjet. Emëtojm, Allah, deri tash ta kenëm shënjë na këtu në shtecjen se këtu kur ke lind ti, ti je 40, ti 30 dije. Edhe di kushmë shojmë, më qona hak me to, elhamdulillah, auqzoa. Amba jo, njëri ka opinë thotë jo. Ja, ja. Ani këtu në shtecja po e pasni vao faca po. E chimë të bardha. E brengat, po srrëhat njëri haptazi, apo. Andaj janë të sadhëran bindje e kur të mëninjë dhe zërbindja për Allah si kur këtë gjërat të cilat ti s'ka shans teorike dikush me t'i lëviz atëherë ka zanë vend imani e luqimë Allahun që Allahun të, të bënd që në zemë atona të zanë vend bindja në Allahun subhanehu subhanehu e tjala thot ibnu ata rahimahullahu tjala thot në varsi që afrohen njerëzit me takvalokun e nëzajnë bindjën Pro sa i tutën Allahu Gjellë Gjellalu, qasë e nëzajnë, bindjen. Ka thënë, dhe baza e takvalokut është me ju shmangë haramit. Ndalesës. Ka thënë, dhe shmangëja e haramit është me ju shmangë vetës. Që këzës farlidhi ka bo? Fe ala qadrit e mufarakatihimun nefse wasalu ujdeljekin. Sa ma shumë që njeri da atë pë vetës, mërin të bindja. Në në në në në në në në në në në në në në n Edhe njerë vini revëzër këti e, kanali të shpjegimit të bindje. Thot, Ibnu Atar, Rahimahullahu Teala. Thot, sa ka njëri devëshmëri, qa qka bindje? Mirë, tani. Qka është devëshmëria? Ka thonë, thejlë bi devëshmëris është, mës me prek haramin. A nefës i vëzër e lipë, që mu të e di se harama me shilu grët e huja. Apo, api mrejna në nefës, qka të vjenë? që nuk dush të mu bëtë dërvish po dush mu kanë që a ishkajije pi mrena, që ka po të vjen të jedin se muzika haram pi mrena, që ka po të vjen pole mirë përkëshë samirën ka kënu e nare përse harama e që që gjë e bërën që me ha të thot imë në ata baza dhe vëshmërisë është mos me shkelën haram a baza e mos shkelës haramit a muda për vetës a gjithë haram alë dhe zë që li për në munda për Nefsi talip këne si, e ti këne Nefsi talip Majtas të djaptas Kusht, është të fshirë E aqë sa nefësit E aqë sa njeri ju ndahët Nga dëshira e nefësit të ti Aqë arim bindje Kjo bindje dhe të Kur ti e din Se diçka Allah e ka bëha haram pa dharësisht sa e shish me ajo për nefësin, ti thu unë kam bingje se zote ka bo haram, dhe kam bingje se ma mira mos me kshir haramin, sa me kshir. Ja, po, kjo është bingja, kjo është të fsidi i imnu ata, rahimahu Allahu, tjala. Thot i përnë kajme gjëzija, dhe ka është në definicionit të tjera, të sidot, kanë than, nisa bretjetare, kanë than, dhe bingja është, thot i përnë kajme gjëzije, është el mukesh e fe, ka dhan vëhi ala salasati awjuhin ka dhan bindja os zbulesa e ç'është zbulesa vetëm zbulesa os me shplu diçka me zbulu diçka ka dhan kjo është në tri forma në tri an mukashafat fil akhbari wa mukashafat bi idhar al qudra wa mukashafat al qulub bi haqaiq al iman ka dhan os në tri forma e para ka dhan zbulesa laime zbulesa në shpatjen e fuqis dhe zbulesa e zemrave me të vërtetat e imanit. Fati Ibn Qayyim el-Juzeyy. Ka thënë që çllimi i këtyre dietare, të cilat thonë se bindja është zbulesa, është për çllim, vini re, është për çllim që të shpatojë zemrës një lajm dhe një diçka dhe një e vërtetë. E cila bëhet për zemrën sikur që bëhet një trup për syrin. Shkëvezi që ka thënë, ka thënë, ka në përqëllim, këta djeta, kur thënë se bindja është zbulesa, është që zemëra të ashe një të vërtet, që shesurin shes një objekt. Kur të asho e zemëra akiretin, sikur që eshe objektin përna vetit, që atërë ka mëri në më bindje. Shkëvezi nukërë, a shumë i në akireti që eshona, që të senë shka eshona të, sikur që e kishtë zakonë. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an kur doj kë dikujt na mi thënë se kjo çka po ta kaloj është e vërtet 100% çka i thoj kë çka i thag Abdullah ibn Mas'ud i njerëzve kur the kët çka 100% e vërtet the sikur që ti je çtu me mua çka është e vërtet çka po, po, po të thaq ka dosh mi ka apo më shë po apo çov po a akidëshim që jimi me mua jo ka dhonë çka çka po të kalojë ç'është e vërtet a do të bëj kajë juzi zbules sa është për çollëm ç të arrihët shikimi i zemrës në të vërdetat e akiretit si kur që syrë ishe objektet fizike ka me a hu shekkun me a ke shekkun wa la rejbun aslen wa hadha nihajetul iman wa hua me kamu el ihsan ka thënë që mësë të mbetët me tyje asë një të copë dyshimi dhe asë një të copë lëkundje ka thënë dhe kjo është kulmi i imanit dhe kjo është shkala e ihsanit a di dhe Gjivrajil i tali i salatu Alë i sëra dhe sëra uh, Thati më ka ime gjëzije Kam për qëllim disat të tjerë Me këtë uh, zbulesen Osh për qëllim ajo që do të ashef njeri ju Në barzak Në varë Kur do të shlohot uh, Kur do të bëhet ndarje par mes shpirit dhe trupit Ka dhe në gjën e par shka esheq aty është për çellim zbulesa mirë po kjo është yakin tjetër do të shohim me lein allah te bareke te bareke wa taala fat as-sari al yakin sukunuka inda jawalal mawarit fi sadrika li tayakunika an harakatuka fi la tanfa'uk wa la turdu anka maqdiyan kadan sari as-sakti kadan binda është çetsi ja jote gjat turbulencave të mendimeve mund të më bëj kështu mund të më bëj kështu mund të më bëj kështu mund të më bëj kështu pas shi milion mendime të vijnë por në një sprov mund të më ndodh kështu mund të më ndodh kështu ka thënë srrjo atësh ka bindje kur ti ket ket ket tornado të mendimeve qëçohesh në zemër edhe thua shkado Allahu kam u bë ç'kjo ka fama bindje ka fam bindja jote është kur ti ke bindje se Levizja jote, me këto mendime, as nuk të bandobi, e as nuk e pengon këderin. Të ja ke pa dhe zesë, njëri ju kërdo me boni pun, edhe kërka një qëtsim, shëjbje, shëtsim, hekja shëjën, jetë qëtsim. Që kjo shëja, a, ah, shëj motori mendimeve, shë, menon, menon, menon, menon, menon, mundët me mdojë, shëtë mundët me mdojë, shëtë mundët me mdojë, shëtë mundët me mi mdojë, me milionë e mendime, edhe në fundët du, as ah, një anët lodhej. Shikambuka dele Allahu xhejela. Jel Asja razdol. Fat as-sirri, çka bindja kur te di. Ke çto mendime që kam ardhur. Cela mund më ndollë. Ndollësh e ka xhut Allahu xhejela. Çto çto ç'kjo bindja na Allahu subhanehu subhanehu. Qad an Abu Bakr al-Waraq Rahimehullahu Teala, ka thënë bindja është milakul qalbi, dhe me të kemaliu imanit, dhe me ilqinin urifallahu, dhe bil aqil, dhe me aqli oqil anilla. Ka thënë Abu Bakr al-Warraqi, ka thënë bindja është thaelbi zemrës. Thaelbi zemrës, pushtet mbajtësi i zemrës. Ka thënë dhe me bindje është poroshmoria e imanit. Pastaj ka thënë, me bindje adhurohet Allahu Dhe kjo e zërë shumë menansi, më nënsi Mënkaj me gjuzi në ribet të tjera i shpjegon e, Se qka, qka fryti Sjil bindja Shkjo e zërë naku lidi namaz Allahu ekber Ti, ti del para Para se gjadus tana Po në mimber, në gjami Edhe përpala shka ki Murin dhe qilimin, kur gjotjet Vështepi unë edhe, edhe Edhe murin Qka dë ban më, më fal Qka dë ban më fal Bindja se je para Allahum Në anën jonë çka sbeson, edhe ti me drejt për shembull. Ju kur falni, çish folni, ti thuk qe kur të martë qbira Allahu huh, akbar, unë mo folim Allah, më shum falës s'm'ta kthej. Ai çka sbeson, çka thot, kuva Allah. Çka ti çka e bën dallimi? Çilo dallimi? Ti thon ka binje, ti skibinje, çkaç. Un ka binje, ti skibinje. Tanën ket binje, i bon ka ime ju jë thot, dalloha në besimtar dhe me dallim çka veç Allah e di. Andaj të t'i përnkaj me gjëzje, njani nësa falet Dhe tjetërion gjithë me ta Njani kam rita arshi Tjetërion ti nëmru pati qanat e veta Andodh kjo dhe që Andodh dhe, Kjo problematike këtër është Sa t'hin namastot, o gjithë të ndalën këtë pun Pakrim e shka i kam hi... Andaj kjo dhe kemi përme vëzë Ta smetimin nga imam e buhanif e Rahim e Hullat Kërën e ka përmejnë se Sheitan në nuk t'lerahat Karë një njërit e buhanif I ku mshed, i ku një shpe, e si dima Sikur kër e herdo njeri pasfordin A ba edhe shkaj Shkaj më zkaj e të mas Ka dhënë unë i ku marru, ka dhënë unë t'i gjejt Ka dhënë si më në shtimim e gjejt Ka dhënë merë abdes falit dhe reqat Se ka mërë të këmbir Ala para rëku, ka dhënë i gjejt E hoqës i ka dhënë qysh, qysh, u bakje, shka u bakët Ka dhënë, o, inësant Shqejtani si duhet për a të bëngon namaz jrë ka dena e ta ka kujtuj u, e kuj qui ki kiparët që të nxerë për namazin a këptowe dhe nerëve dhe kejtë këto gjawalan, qikosh ve ka g Transform gjawalan ul mavarit sa silja e mendime vëdhe me vëzër vjen namaz e qka shkje kimi, ështër mu përçendru të Allahu Subhanu Agu Tjarë si ku qe ka done a.s. ku growbi mërë dhe fa në namaz Allahu drejtojtë ka ajj dhe kur e sill fytyrën djathtas dhe majtas Allahu xhelalu i thot a ke gjet diçka më të mirë se unë Allahu xhelalu i thot rrobit kur sillat djathta dhe majta a ke gjet diçka më shumë se unë më të mirë se unë i qollëzërost a pun pun bindje thot uh, Abu Bakr al-Waraq thot me bindje është i njohur Allahu xhelu xhelalu dhe me mendje është kuptuar çka do Allahu dhe me mendje është kuptuar që ka donë Allahu Subhanehu Subhanehu e tjara e, gjithashtu, thot i mënkajim El Gjozie, kanë diskutuar djetarët për një mesire cila ka të baje me atë e cila cila është ma e mirë bingja apo prania dhe shkjo është termologi e veçan të cënë e përdorin disa prej djetarëve e të cënë e ka shpiku i mënkajim El Gjozie e, i thojnë El Hudur El Hudur është njeri Hudur është ku njizët e katër a uh, është përpara Zotit. O gjendje e veçantë, nëse na mëson Allahu i Celleh odozbim të kjo shkalla e hudurit. Çka është huduri? Për shkak se do të vjenë shkallë veçantë, këtu i mban ka i elxia bjen, cilava më e mirë. Huduri, prania e jotë me Zotin e pandashme apo bindja. E ka dallim, këtu vësht kemi dallim se për shembull bindja ti ki bindje politi di çka. Dhe ka dallim u kon ta mëra. Ti ki bindje, se një egziston një qytet, që e kajimin të tove, kumane ove së truk, po të si e ati. Dhe ka dalim, më kani pranishëm. Më kani pranishëm ta. E tani, cële më e madhe. Më kani pranishëm, a me pas bindje. Do të diskudoni për në kajim elgjauzije, mirë për para se me e mor hodhuri, nuk e shpjegon për shka këse, do të me di që ka, jo, dhe tal, që me kuftu pas e që ka është, cili është dalimi me, me ketë uh, t Thot, e në hargjuri, rrëhimahullahu teala, thot, bagati, i bënkaj me gjëzirë ka aga këtë i djetarëse, ka thonë, i dhe stek me lë lë abdu haqai që lë jeqin, sara lë velahu indahu nirmëten, war rrëkha u musibetën. Ka thonë, e në hargjuri, rrëhimahullahu teala, ka thonë, kër i plotëson në robi, të vërtetat e bingës, vendosët e bingës në zemën e vetë, atër thot, belaja i bëhet begati, e rahatia i bëhet musibetë. Kërë njëri oveze ka bingë, që ka bënë? I shëndrohet belaja mbe gati. Dhe që Allah të mësë provu. Dhe i shëndrohet rahatia mbe la. Kërë o rahat, së në rratë. Kërë o mbe la, hërë rahatë. E kjo është interesantë oveze. Kjo nuk i ndodhë pës besimtarit. Kjo nuk i ndodhë pës besimtarit. A mu që përra muveze, këtë dujnja e elib rahatia. Thot, i bënkaj i me gjëzien ka këtë jetar Nëse njëri ka bindje, du të kuptonë Se, kur ombe la në rahatin Se, Allah o të morë me ta Ka thënë, kur ta la në rahat, sa të morë me ta Ka thënë, që atërë, a i du të mu shëtësua Në kjo dhe që kuptimi theli I bindjes në Allah unë gjelle Gjelle gjelalu Thët, Ebu Bekër el-Varrak Nëzër, këto, këto tema Kanë nevoj për detalët të shumëta dhe ka nevojë për njëoje të të thella si çdo te banka ime xhozie, nga se këtu treguohet realiteti i njeriu, andaj do njëherë do, do të na zgjasin disa prej disa prej shpjegimeve. Ë, uh, thadibaqim al-xhozie. Thad Abu Bekr al-Waraq, rahimahullahu teala, në definicionin e bindjes. Ka thënë bindja është në tri tri ë uh, on. Tri on shfaqet bindja. Ka thënë yaqinu xabarin wa yaqinu dalalatin wa yaqinu mushahadatin. Ka thënë Bingja në lajme, bingja në argumente dhe bingja në tëpame Cilat janë këto i shpegon i bënkajim e ljozije Thot i bënkajim e ljozije Ka për qëllim me bingjen e lajmit Që zemrat të qëtësohet në lajmin e lajmëtarit E ka për qëllim që zemrat të qëtësohet në lajmin e Zotit Por shemur, Allah o thot ka gjennet Ti dushme qëtësu që ka Allah o thot ka gjëhenem Ti dush mu bin se qik i lajmë o i vërtet. A di shka më interesant të lezën. E kjo është fatkeci, si, e lusim Allahum për, e, për në misim. Në shumë i lajmë, e di shka një lajmë. Apo, e dhojna, muhënët, muhënë me i vërtet. Pse? Se një lajbe. Me e nëzirë 5 portalën i lajmë, në, në hasë dishojnë, apo. Ka mundë që janë do kur dhutët 5 portalët, me e nëzirë një rëjnë, dhe kjo ndodhë shpesh. E kjo ndodhë sh sevom bon bash kët portalu për më la rënë diçka po në arsye që e kanë ata për një çef të tynit emir wasup a kemi në bindjen Allahu xhel xhelalu kushot Allahu xhel xhelalu të gjithë ju keni më ard para mua keman na bindjes keman më dal para për para Zotit e bareke te bareke ve taala tadib qaima juzie ka për çunim Abu Bakr al-Warraq me fjalën e tij bindja e lajmit që të çetçohet zemra në lajmin në lajmin e lajmtarit dhe të sigurohet ajo është ashtu Dhe ti sigurt. Sa ajo është ashtu. Ka thënë dhe ka për qëllim me bindjen e argumentit ajo që ka është pak më ndalt. Ka thënë se ajo është ajo, ka thënë dhe ajo është që me gjithë bindjen çka e kanë në vërtetësinë e lajmeve të të nxjerr argumentet për atë çka e ka lajmëruar. Ka thënë dhe kjo është sigurt të gjithë lajmet e imanit e tauhidit në Kur'an. سبحانه جل جلاله مجلسه هو اصدق الصادقين يقيم لعباده الادله والامثال والبراهين على صدق اخباريه فييحصل لهم اليقين من وجهيه من جهه الخبر ومن جهه الدليل هذا هذا القضيه الجزئيه القضيه الثانيه هو ارغومنتات ايش هي الارغومنتات قالوا سكور شومي صلاهم من القران ليمان التوحيد Ka dhënë Allahu gjellohala me gjithë se është folë si ma i drejtë. Allahu gjellohala ju s'jelë lëropë vetë vetë. Argumente, prova, shemboj, për vërtëtsin e fjarës vetë. Shemboj i kësa në zështë qështë është? Por shemboj. Me të kallëzu ti baba jote dhe nana jote një lajbë. Edhe thotë qështu qështu kishtë ndodhë. Edhe ti i thotë babës tanë, a ki argumentet e përketë? Qëka të përket? thojnë sa konit babalard e tonë? Ti pasqe mehet më me vet, a do thonë çështot e pika këtu botë. Megjithasai mund me rrethë më me kalzo drejt. Shumica të njerëzve që e zojnë vetën të besueshëm kur teli i argumenta i cënohet. Të vështojë të mësua. Provoje. Sidush provoje. Dosin tan më të ngushtë kur të të kallzoi diçka me ta për shkak të çështot çështot. Atë do bëma provë, do sa na çështot. Po ka don kur sikom kë thon çështot. Tu as ne basse au moi. Sa gjmundsia me rrethaj, nuk më lë por çet. Një milion përçinë, që ato t'i përnkaj me gjëzije, Allahu është folë si ma i drecë, folë ma drecë Allahu kërgosh, me gjithë sa ata kër i ka prulloj me në Kur'an ka thanë, unë e përtham që shtu, mu i hisfës më ju ka zhu argumente, e ka mu është Kur'an i më argumente. E kuptën e vëzë? Allahu është më në me në thanë kështu, ka gjenet dhe gjenet, falu një i jep një zë qatë, ba një haqë, të t'u një Allahu Ka pujtë Allah që shtë më dalë, që kujtë i duhet në argumentet? Asë për mjaftonë që i zotë i ka thona, u kry mua beti. Zotë i ka thonë pikë. Tho di mënkaj me gjëzhi, Allah se ka laun që shtë. Allah -u i ka pru argumentet në Kur'an për lajmët e veta, që tjenë më të porta. A kishmi mjaftu dhe zënde, a ishmi mjaftu në avdhe zënde, në me argumentet së më argumente. që Argument në të bindë. Paraj me nënë, që Kur'an në dhe zënde, mështë me pasfa, si shë argumente bargoman kurpë koshi tema lig bargoman zoti xhel xhelalu ti babos tanse ne folbi fol allah fol allah gha rahmeti vet ka pru argumente e ka ka shembulli e xhenjetin e ka shembulli gjaenemit e ka shembulli krijimin ka dhan shembulli qsoj si kjo shembulli qsoj si kjo shembulli njerit qsoj si kjo qe ka një njerë i pijui qe një njerë i pfaras qe një njerë i pilloçi qe qin gjan qsojna ka dhan ahjte drejt mos me pas ahiret sepse i duhet njerësve llogari allah ka, ka pru shombra e shembo dhe ka mujt të spiprua ka mujt më mos me prua Shikur që për nga me sëram, ka pru argumente Por shikur për nga me sëram, ka mujt me ta në unë jam për nga me Argumente, s'ke një nevoj, që ka me vetë argumente A me për nga me sëram, ka posë argumente lëzir, Në gjune vet, në ndejen e vet, në syretin e vet, në shpinën e vet, në qamin e vet Se e ka pru allo që këta argumente lëzir? Që tjetë me e qartë për njështë t'i besojnë atina Thati për nga i me gjëzije Allahu nuk e ka vëdhë këta, po së të arrihen dhe bindje argumentit pro nësës bindë është kushka thanë këshyre argumentit këshyre argumentit dhe bindje reblez e këto shumica e avamit muslimanve i besojnë Allahit pa argumentet shumica e shkenstarve dhe studiusve pjo muslimanve i din argumentet ma mirë se avami muslimanve si besojnë argumentet a as lajmit sepse besimtarët shumica e besimtarve qka bojnë Akasan Allah ai po. Polemo do të jish musliman tonë. Allah e ka thon. Dhe më ka thënë afto. Shumë interesant. Shkencstori e zbulon argumentin. Amba që ka besuar para se, para se më më zbulu kë. Dhe kemi një moment rasti vëzërt që ka ndodhur njëri prej e uh, Japaneve. Një studios i Japan, i cili ka zbuluar se se njerit, njerit, nëse ja ndon mishin prej kocit Snin më dhinta Studim ka bët 30 dhjet e ka bët që kështudim Ka thonë nëse e darë Kockën e njëri Kockën e gishtin Ja e këmishin Gjeget lëkurën Menjan Gjeget kocin menjan A snin më dhinta Edhe i kan thonë në disa për e njerëzve Ka thonë musliman Thojnë që këta thon, sit, jet e dinamoti Ka thonë si tjetë qështu në shta shmona musliman Si që ta s'ka vazhme ditë Kërkush mundësi Po së studim jemë I kanë thisë që mbëzion më gjallar Dhe i kanë brujë gjallar Dhe i kanë brujë dhët për këthisa Ka thonë të ma për këthejnë këtë njësoj Ka thonë kjo në Koran është Ka thonë që shënë Koran Ka thonë fjallë Allahu që në Koran Kullë më në dhijet gjuluduhum Beddën la gjuludën ghajra halia dhukul adheb Sa her që banorve të zjarit Ju djeket lëkura Ju shkon zjarë min këts Allah i thotë jonojnë alikura tj Ata në besoj Allah në dhe për nga bërën e sëratë e sëratë e sëratë e sëratë e sëratë Ska pasë mundë cipëse Të që Allah e ka vërdetun kuran Kysh kënë sal e ka, ka zbulu 30 vjet e ka zbulu Ama na që qy... këna zbulu A gjithë qëta në vëzër 30 vjet për mi libra Vesh kësh ullumë ton e diçka ashta jë ja. Sikur ti 30 vjet për mi kafaj për mi libra ka nejtë Tulip, tulip, ka dhe në zbuloha Koci së njën dhimëta Kus njën dhimë E ka thonë, si tjetë që kjo e vërtet, do shtë e zbulu, ma dhe një të bekeni rastin. Dhe ka pranu islamin, se, s'a Allah u gjitha, e thotë, lëkura e ndjen, dhimë tërnë. Lëkura e ndjen, dhimë tërnë. Andaj, thotimë në kajimë të gjëzi, Allah e ka si lë argumentin, për në lajimin e vetë, që tjetë argumentin ma, ma i pranuqëm dhe bindja të jetë ma, ma e madhe, pas e ka thonë, dhe me k كظن بحيث يصير المخبر به لقلوبهم كالمرائي لعيونهم فنسبه الايمان بالغيب حين اذن الى القلب كنسبه المرائي الى العين وهذا اعلى انواع المكاشفه كظن كورمر لايمن لايمتاريت ذا ارغومنتين لايمتاريت فيالن اوبت كظن شكونت الشكاله التريت بينديس وهايش بينديا الزبوليميت كظن شيلو الزبوليمي كظن دريسه لايمي por ze Imran me këto argumente bëhet sikur objekti fizik për shirin. A mundish me thandigojna për shembull çet plastikën gojtën ku e ke ki brenda ka ujë. A më thandigojna a mundun a mundna na me çbin ççi që sa çuştë. Ja, dasa show you. Ju ja. si kam sin po, më dasa show you. Ja. Fodi më kaj me luzi. Shkalla e tre demit e Cela me morin te ti, ahireti, xhenneti jehene gjele me. Allahu جل جلاله melak Dita këjametin, me mëni sikur objektin shkashë, me posë bingje, ka thonë, thon, atëherë zemra e beson gajbin, që shë e beson syri objektin. Këto zhën është e modë, e beson zemra akiretin gajbin, që shë e beson, që shë bindët syri në objektin që e ka, që e ka për para vetët, dhe ka thonë kjo shkala ma e lard e ezbulesës për të cilën ka thonë Amir ibn Abdiqajsin, nëse mchelet perdja e ahiretit nuk mashton bindjen se se unë e kupon pa në dunjë të njëjtën në shoqërinë e ahiretit e, e, e kupon pre pre në dunjë thotë ibn Kalimi Xojia dhe kjo nuk është hadith por është fjalë disa prej dietarëve muslimanë siç është Amit ibn Abd al-Qais dhe fundit që ka thëllim ibn Kalimi Xojia në definicionet e yakinit ka thënë ka thënë disa prej dietarëve e kumpa gjenetin dhe gjenemin ka thonë i djetarit nga të rego për bingjen që qka bingja ka thonë për unë e kumpa vë gjenetin dhe gjenemin unë e kumpa vet i ka thonë që që ke pa, kure ke pa ka thonë e kumpa me sytë e pengamberit sënë Allahu a.s. ka thonë dhe atë që ka eshe a ma e sigur të une se atë që ka esho une që po përse a e ka pa pengamë sëlam gjenetin dhe gjenemin po Po qasona çajshë, ai unë unë jam ai sigurt se ata janë sistemi. Dhe këto vësht ndodhen këtu do një. Apo, ai njerëzit që mihan por shikim tempora, çka i thon? As të për ty se sena të këshilla mirë. As këshilla. Çka kur na kazoha, a, në në binjë, ai, ka dhoya në shkëjthona, na mashum bin ni, as ka po thot se se për shembull ni plak dhe ni ni plak. Apo nuk shef mirë. Edhe thir djalin e vet. Sot këshillave çdo shkako. Çka çka çfarë bin dhe arrin plakun prindit. Bindët në atë qëka e ka pa Djalisë ma, ma mirë sësa Vete, pëse, u dhëtë kjo ma mirë Unë së shohë Edhe zë në akiret Në raport më akiretin Për nga vësëra më shohëm, shohëm, shohëm, shohëm ma mirë sëna A dhe ka thënë, në gjedjetarit ka thënë E ka pa ajë, që me pa une? Ka thënë, bile une Ma shku më kam bindje Në atë qëka e shëf Syri i Muhamede sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu alai sallallahu al shpesh her lëviz në së siri ti rrit drejt sallallahu alaihi andaj uh, bindja që shodh i më kaj me gjëzie bindja e nëzit njeriun në hyrjen e rëzicheve bindja e mban njeriun që ti bard barat e fejes njeri nësë ka bindja se marë për gjësi ama kërka bindja në dha unë gjenë e gjelalu e madh për gjësi paset ka dhanë bindja e shti njeriun për para bindja e shti njeriun për fara, ka thonë ndërsa nëse ë ilmin çka e ka nuk e përzin e, nëse fa in lam yuqarinahu al-ilm hamala ala al-maatibi ka thonë ndërsa bindja që nuk udhhiqet prej dijes e shkon shkatërim. Ve ndë mundi. Si, njeri ka bindje. Nëse ashtu e udhheç timonin dija Edhe bindjen e ka, kjo është tim gudzim Ka dhënë nështë e ka veç gudzimin dhe bindjen Dhe se ka dhënë, e cka së duhet, ka dhënë kjo e qënë shkatërim E ty më nëshme pas bindje, përshimë, ndygu shtot, këtse pi të ratit katë, ty bindësh edhe këtse A ma keksime gjen, edhe mytësh A ajnë janë i shka ka dhënë, shka dhënë, nuk këtsej A unë ka mbinja, unë ka mbinja se mytëna Andaj shikoj ka thon patjetër është me udhëheç kët guxhim të bindjes me udhëheç dia. Këto vezëran e definicionat e bindjes që i ka thëllë Ibn Qayyim El-Jauziye, pastaj do të na sillen neve, cilat janë shkallët e bindjes në mënyrë serioze. Tani më e kuptum dimensionin, cilat çështjë duhet mëmëri? Çish duket ku një njeri ka bindje? Cilat janë shkallët e bindjes? Ku ç'e bëran të sinqeriteti? Tre shkallët e sinqeritetit. Tani kemi këtu tre shkallë të të yqinin te bindjes elusi allahhu xhela xhenallaj qe zoti on te bareke ualla na mundson qe zemrat tona te zbukurohen me bindje qe te vendosen bindja ne zemrat tona per allahun dhe pejgamberin allahissalatu sallam per xhenetin dhe xjehenemin elusi allahhu te bareke ualla qe zotioni xhelel xhelal ud na mundson qe te jetojm me bindjen allahun xhela xhelal ta mucson allah te bareke ualla qe atcka e lexojm ne kuran ta besojm me bindje se allahun xhenalualla ka thon Ta vorteito ne lusi vallahun je lwala che zoti on te bareke wataala atiku yakim chelluar allah ta shpoblet ajo ka cem pre allahut e lusi vallahun je lwala che atiku kemi gabuar ka cem pre me dhe pre shitane lusi vallahun che allah ta fal e qulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu inne huwal ghafurrahim walhamdulillahi rabbil alamin